Məhdi əleyhissalamı gözləmək və məhdilik iddiası edənlər. İslam tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, tarix boyu bir sıra mənfəət, pərəst, fərdlər, məhdilik iddiası edərək özlərini məhdi kimi qələmə vermiş yaxud da bir dəstə avam insan kimlərisə məhdi hesab etmişlər. Bu tarixi fakt göstərir ki, məhdi məsələsi və bir nicat verənin zühuruna inam, müsəlmanlar arasında möhkəm əqidələrdən biri olmuşdur. Məhdilik iddiası edənlərin ya adı, ya da ki, bəzi xüsusiyyətləri o əzrətlə uyğun gəldiyindən, onlar bu məsələdən istifadə edib, özlərini məhdi kimi qələmə vermişlər. Əlbəttə, onlardan bəziləri heç də özləri bu iddianı etməmiş, Lakin bir dəstə avam insan ya nadanlıq üzündən, ya hakimiyyət tərəfindən məruz qaldıqları zülümlər nəticəsində, ya Məhdinin zühurunun tez olmasını istədiklərinə görə, ya da ki, başqa səbəblər üzündən Həzrət Məhdi əleyhisselamın nişanələrinin hamısına fikir vermədən səhvə yol verərək, onları Məhdi hesab etmişlər. Məsələn, müsəlmanlardan bir dəstəsi, Məhəmməd İbni Hənəfiyyəni Peyğəmbərlə eyni ad və eyni künyədə olduğuna görə Məhdi hesab etmiş və belə fikirləşmişlər ki, o ölməyib, qeybət çəkilmiş, sonradan zühur edərək dünyanın hakimi olacaqdır. İsmailiyyə firqəsinin bir dəstəsi bu əqidədə olmuşlar ki, İmam Sadik ə.s. oğlu İsmail ölməmiş, bəzi cəhətləri nəzərə alaraq onun öldüyü eylan edilmişdir. O, bəd olunmuş məhdidir və qiyam edərək bütün dünyaya hakim olacaq. Həmçinin İmam Sadik ə.s. həyatına aid fəsildə qeyd etdik ki, Abdullah ibn Həsənin oğlu Nəfsi Zəkiyyəl əqəbi ilə tanınmış, Məhəmməd, Abbasi xəlifəsi Mənsur dəvaniginin hakimiyyəti dövründə qiyam etmiş və adının Məhəmməd olduğuna görə Atası onun məhdi olduğunu iddia edərək, bu yolla oğlu üçün çoxlu tərəftar toplamışdı. Nəfsi Zəkəriyyənin qiyamı zamanı Mədinənin fəqih və abidlərindən olan Məhəmməd İbni Əclan onu himayə eləyirdi. Nəfsi Zəkiyyə məqlub olaraq öldürüldükdən sonra Mədinə valisi Cəfər İbni Süleyman Məhəmməd İbni Əclanı çağıtdırıb ona deyir, Nəyə görə o yalançını himayə edirdin? Sonra da onun əlini kəstirmişdir. Məclisdə iştirak edən Mədinə əyan əşrəfi Cəfər İbni Süleymanla Məhəmməd ibn Əclanın əf olunmasını istəyərək deyir: "Ey əmirəl möminin Məhəmməd ibn Əclan Mədinənin fəqih və abidlərindəndir." bu işdə səhvə yol vermiş və nəfsizəki yeni rəvayətlərdə adı çəkilən Məhdi ilə səhv salmışdır. Bu hadisə də eyni ilə Mədinənin böyük hədisçilərindən və alimlərindən olan Abdullah İbni Cəfərin də başına gəlmiş və o da Mədinə valisinin cavabında demişdi. Mənim Məhəmməd İbni Abdullah ilə həmkarlıq etməyimin səbəbi, onun rəvayətlərdə vəd olunan mehdi olduğuna inamım olmuşdur. O ölənə qədər bu məsələ barədə heç bir şübhə etmirdim, lakin o öldükdən sonra bildim ki, o Məhdi deyil. Bundan sonra heç kimin hiləsinə aldanmaram. Öz adı Abdullah və oğlunun adı Məhəmməd olan Xəlifə Mənsur Dəvanigi isə öz oğluna Məhdi ləqəbi qoyub iddia edirdi ki, bəd olunmuş Məhdi nəfsizəkiyə deyil, Məs mənim oğlumdur. Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, bəzi firqələr imamlardan bəzilərinin məhdi olmasına əqidə bəsləmişdir. Məsələn, Navusiyyə firqəsi İmam Sadik ə.s. məhdi hesab edib, onu sağ və qeybə çəkilən imam kimi tanıyırdı. Vaqifiyyə firqəsi isə İmam Musa Kazim ə.s. barədə bu əqidədə idilər. Onlar elə cüman edirdilər ki, İmam Kazım ə.s. dünyanın şərq və qərbinə hakim olmayınca, dünya zülmlə dolduğu kimi ədaləti bərpa etməyincə ölməyəcək. Onların fikrincə vəd edilən məhdi elə İmam Kazım ə.s. olmuşdur. Nəhayət, bəziləri də İmam Həsən əskəri ə.s. vəfatından sonra onun ölməsini inkar edərək demişdilər ki, o diridir və qeybə çəkilmişdir. Məhdi onun özüdür. Bunlar Məhdi əleyhissalama inamın həm Peyğəmbərin dövründə, həm də sonraki dövrlərdə müsəlmanlar arasında mövcud olduğunu təsdiqləyən nümunələrdir. Bu nümunələr göstərir ki, İslam ümməti daima qiyam edərək zülmə qarşı mübarizə aparacaq və dünyada ədalət bayrağı dalqalandıracaq bir şəxsin intizarında olmuşdular. Təbii məsələdir ki, tarix boyu bəzi şəxslərin məhdəviyyat mövzusundan istifadə edərək özlərini məhdi kimi qələmə vermələri bu məsələnin kökündən inkar edilməsinə əsas verə bilməz. Çünki əsrlər boyu bir çox həqiqətlərdən kimlərsə suistifadə etmişdir. Dünyada Allahlıq, Peyğəmbərlik yaxud başqa ilahi məqamlar iddiasında olanlar da az olmamışdır. Yalancı dinlərində sayı az deyil. Ancaq bunlar heç vaxt Allahı yaxud Peyğəmbərliyi inkar etmək üçün əsas götürülə bilməz. Hal-hazırda bəziləri elm, texnika və sənayedən bəşəriyyətə ziyan verən məqsədlər üçün istifadə edirlər. Ancaq bu, heç də elm, texnika və sənayenin inkar edilməsinə bizə əsas vermiş.